mit Langheim, Philipsen und dem Arold. aus dem Kunsthof von der Limmatstraße 44 im Rahmen des elektromagnetischen Sommers auf Radio Lora auf der 97.5 und im Internet auch unter www.lora.ch auf der Webradio-Seite. Ja, da können Sie die Radijewaniote auch hören. Wir sind wieder ein bisschen ins All hineingetaucht. Das hat uns ja die letzten Tage immer wieder beschäftigt. Auch Johnny Head in der ER hat insbesondere sein Augenmerk auf die Marsbevölkerung gerichtet. Ich weiß nicht, ob er es heute auch macht, der Johnny Head. Man kann ihn ja nicht fragen. Man kann ihn ja nicht sehen. Wobei natürlich das Sehen und das Fragen nicht unbedingt eine direkte Verbindung miteinander hat. Aber klar, fragt sich leichter, wenn man jemanden sieht. Jetzt mal auch am so Telefon vielleicht, aber ein Johnny Hedden her kann man leider auch nicht anrufen, aber man kann ihn hören. Auch gestern Abend. Auf einmal war er da. So ein bisschen wie, ich weiß jetzt nicht, wie es ihr, wie sie es hier in Zürich sowas nennen. Ja, bei uns heißt es dann Pumuckel oder Einzelmännchen oder was weiß ich. So kleine fleißige Helfer vorne mir. War der Johnny Head in der da? Hat noch jemand mitgebracht? Und hat die Jurte abgedichtet. Es war ein bisschen schwierig. Es war ein bisschen schwierig mit der Abdichtung, weil es hat geregnet, wie sie wahrscheinlich mitbekommen haben. Und das war unser erster Regentest mit der J, das war ein richtiger Regentest. Gott sei Dank hat es jetzt nicht so viel geregnet, sodass wir also noch Mittel und Möglichkeiten hatten. Und insbesondere eben Johnny Head in die ist rumgesprungen, hat alles festgemacht und festgeklebt, während die Sendung lief. Wir drei wir waren ja auch ganz konsterniert, weil wir haben uns ja auf die Sendung konzentriert und dann tropft es da rein und dann macht es und tut es. Da hätte man eh geglaubt, das ist sowas wie die Außerirdischen, kann man sich da schon vorstellen. Aber jetzt kommen wir zurück zum Herrn Lesch, zum Professor Dr. Harald Lesch, der uns von seinen Ansichten erzählt, wie das überhaupt ausschaut, ob es sowas gibt da draußen. Außerhalb von der Radio Jervaniote, außerhalb vom Kunsthof, außerhalb von der Limmatstraße. Ja, außerhalb von Zürich und der Schweiz und Europa und der Erde. Nachts ist es dunkel. Sie schauen raus mit Ihren Augen. Sehen Sie irgendwelches Leben im Himmel? Nein, sehen Sie nicht. Ne? Sie sehen Sterne im Himmel. Sterne und den Mond natürlich. Und wenn Sie schon mehr wissen, dann... Wissen Sie vielleicht auch, dass einige dieser komischen hellen Lichtpunkte da draußen gar keine Sterne sind, die selber strahlen, sondern dass es sich um Planeten handelt, die sogenannten Wandersterne, die Wanderer am Himmel. Aber Sie können nicht erkennen, ob da draußen Leben ist. Wenn Sie sich aber umdrehen und schauen in Ihren Garten, dann sehen Sie direkt, dass da Leben ist. Also wenn Sie den jetzt nicht grün asphaltiert haben, ist klar. Sondern einfach, Sie sehen an Pflanzen oder an Ihren Mitbewohnern, dass es Leben. Sie haben also ein enormes Problem, direkt zum Beispiel Leben im Universum zu finden. Das hat etwas damit zu tun, dass die Dinge so weit von uns entfernt sind. werden wir noch dazu kommen, wie weit es ist, ich habe ja eben schon mal gesagt, die Entfernungen im Sonnensystem sind immer in der Gegend von ein paar Lichtminuten. Aber jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie können wir denn nach Leben suchen? Die einfachste, die ideale Art und Weise wäre natürlich, wir fliegen sämtliche Planeten im Universum an. Na, wir fliegen mit einem großen Raumschiff von einem Planeten zum anderen und gucken, ob da was ist. Wissen Sie, in wie viele Sterne am Himmel stehen? Na ja, also wenn Sie eine gute Nacht haben, also wo es richtig dunkel ist, dann sehen Sie mit unbewaffnetem Auge, sagen wir mal 1000 bis 2000 Sterne. Wenn Sie so in der Sahara sind, dann können Sie auch mal 6000 Sterne in der Nacht sehen. Also das ist schon ganz ordentlich. Ne? Aber so richtig los geht es natürlich erst dann, wenn man das Universum mit dem Teleskop anschaut. Hm? Dann sieht man, Sterne gibt es unglaublich viele. Boah, also unwahrscheinlich. Es gibt in unserer Milchstraße, gibt es 100 Milliarden Sterne. 100 Milliarden. Es gibt 100 Milliarden Milchstraßen. Das heißt, im gesamten Universum gibt es 100 Milliarden mal 100 Milliarden Möglichkeiten, dass es irgendwo Leben gibt. Das ist nicht schlecht, die Zahl. Das ist nicht schlecht. Es sind nur 10 mit 22 Nullen. Aber na, wir werden ja sehen, was davon übrig bleibt. Nun, also es gibt offensichtlich viele Sterne. Wir müssten dann zu vielen Sternen hinfliegen, um letztlich die Frage definitiv, also definitiv aus zu, zu beantworten, sind wir allein im Universum oder nicht. Das können wir nicht. Ja? Denn Zwar sind die Entfernungen im Sonnensystem mit ein paar Lichtminuten schon ganz ordentlich, sind immerhin 150 Millionen Kilometer von der Erde bis zur Sonne, aber richtig interessant wird es natürlich, wenn man zu dem nächsten Stern will, zum Beispiel Proxima Centauri oder Alpha Centauri, dann ist man schon im Bereich von Lichtjahren. Und ein Lichtjahr sind Billiarden Kilometer, das ist einfach zu weit. Wir können also nicht hinfliegen. Was können wir denn tun? Woher wissen wir denn überhaupt irgendwas über, Sonnen über die Dinge, die sich im Universum abspielen? Nun, das Universum ist so großzügig und versorgt uns mit einer kosmischen Zeitung. Diese kosmische Zeitung ist die elektromagnetische Strahlung. Also, elektromagnetische Strahlung ist alles, was elektromagnetisch ist. Also, Radiostrahlung, Mikrowellenstrahlung, optisches, also sichtbares Licht, Ultraviolett, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Das ist alles elektromagnetische Strahlung im Gegensatz zu den Schallwellen. Die Schallwellen äh, zwischen zwei Sprechern sind ja im Wesentlichen Schwingungen von von Molekülen, das sind Druckschwankungen. Elektromagnetische Strahlung sind elektrische und magnetische Felder, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und das ist die kosmische Zeitung, aus der die Astronomen, und wir überhaupt alle, ihre Informationen über das Universum bekommen. Das heißt, es könnte sinnvoll sein, dass wir mit unseren Teleskopen das Universum abhorchen nach Lebenszeichen. Ja? Und so hat es auch wirklich angefangen. 1960, ich war noch nicht auf der Welt, 1960 haben zwei berühmte amerikanische Physiker, Kokoni und Morrison, den Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage, sind wir allein im Universum aufgeschrieben? Was haben die zwei gemacht? Also muss ich erstmal sagen, Kokoni und Morrison sind zwei Leute gewesen, die wirklich also über jeden Zweifel erhaben sind, das sind keine Spinner. Keine Science-Fiction-Autoren, keine sogenannten Sachbuchautoren, bla bla bla, sondern Leute, die beide als Wissenschaftler äußerst renommiert waren und immer noch sind. Der eine hat sogar an dem Projekt Manhattan mitgearbeitet. Also, das sind Männer, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen gestanden haben und sie haben sich Folgendes gefragt: Wie könnte man mit Hilfe der Technologie, und 1960 also, der Radiotechnologie, nämlich großer Radioschüsseln, riesengroßer Teleskope damit. Wie könnte man mit diesen Schüsseln das Universum abhorchen nach Signalen von außerirdischen Intelligenzen? Wie könnte man das machen und bei welcher Frequenz würde man denn das überhaupt hören? Denn Sie ne, sie bauen ja nur Ihr Radio ein bisschen zu verdrehen. Sie sehen ja, Sie haben von Langwelle, wenn Sie ein gutes Radio haben, haben Sie Langwelle, Kurzwelle, Mittelwelle, UKW, alles drin. Das ist ja schon mal der Radiobereich. Dann kommen noch die... Dann kommt die Mikrowelle, wenn Sie morgens Ihren, Ihre Milch in der Mikrowelle erhitzen. Das sind also diese Wellen, die offensichtlich nicht eine ganz andere Charakteristik haben. Dann kommen die optischen Wellen, die sind viel kürzer frequenter. Dann kommt UV. Das ist ein riesengroßes Frequenzband. Und selbst im Radiobereich ist es ein riesengroßes Frequenzband. Das geht von Megahertz, also von einigen Millionen Schwingungen pro Sekunde, bis hin in den hohen Gigahertzbereich, also einige Milliarden Schwingungen. Wo bitte schön soll man dahin horchen? Tja, hm. <lacht> Und das ist jetzt eben sozusagen das erste wissenschaftliche Faktum, was mit der Suche nach außerirdischer Intelligenz zu tun hat. Wenn die anderen so clever sind wie wir, dann wissen sie auch, dass Wasserstoff das häufigste Element im ganzen Universum ist. Ist klar. Bei denen wird es natürlich nicht Wasserstoff heißen, sondern irgendwie anders. Klar. Gut, wenn sie das wissen und wenn sie so clever sind wie wir, dann werden sie auch wissen, dass Wasserstoff ein Atom ist und dass in diesem Atom ein Proton im Kern sitzt und um dieses Proton herum sich ein Elektron befindet. Wenn Sie das wissen, dann wissen die auch, dass das Wasserstoffatom einen bestimmten Übergang hat bei 1,4 Gigahertz, also bei 21 Zentimeter Wellenlänge. Das ist wunderbar im Radiobereich und zeigt an, einen Energieübergang eines Elektrons und eines Protons mit unterschiedlicher Eigendrehung, mit dem sogenannten Spin. Das ist aber jetzt hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn es sehr, sehr viel Wasserstoff gibt, dann müsste man diese 1,4 Gigahertz Frequenz als Linie im gesamten Universum gut erkennen können. Und das ist sozusagen die ideale Kommunikationsfrequenz für intelligente, Kommunikation, äh, kommunikationsbereite Zivilisationen, sich über diese Frequenz, beziehungsweise über Frequenzen in der Nähe von dieser Wasserstofffrequenz zu unterhalten. Ja? Also Kokoni und Morrison haben gesagt, wenn es die anderen gibt und sie sind so clever wie wir und sie machen Wissenschaft und sie haben Physik erkannt, wissen, dass es Atome gibt, wissen, dass es ein häufigstes Element gibt und dass dieses häufigste Element bei dieser Frequenz strahlt, und absorbiert, also die Strahlung sogar verschlucken kann, aber selber natürlich auch wieder emittiert, dann sollte man in der Nähe dieser Frequenz nach Signalen suchen. Denn die anderen werden sich genau die gleichen Gedanken machen wie wir und werden ebenfalls in dieser Ecke strahlen. So, das war doch jetzt endlich mal ein ganz klarer wissenschaftlicher Punkt, wie kann man nach kommunikationsbereiten Zivilisationen suchen, denn, haben Sie schon gemerkt, wir haben eine wesentliche Einschränkung gemacht. Die wesentliche Einschränkung ist, wir werden keine Planeten feststellen, auf denen Würmer herumlaufen oder herumkriechen. Ein Planeten mit Dinosauriern sieht ganz schlecht aus. Selbst ein Planeten mit Lebewesen, die schon die Dampfmaschine erfunden haben. Wie sollen wir das von außen feststellen? Können wir gar nicht. Ja? Ähm, wir werden keinen Planeten mit irgendwelchen Rittern oder Galeansklauen. Das Universum kann voller Rauhardackel sein. Wir werden sie nicht erkennen können, wenn sie sich nicht durch ihre elektromagnetische Strahlung uns mitteilen. Also, sind wir wieder bei Kokono und Morrison, in ihrem Vorschlag. Wir horchen das Universum ab nach Signalen in der Frequenz von ungefähr 1,4 GHz. Na, nun ist ja Wasserstoff schon mal eine ganz interessante Sache, aber Wasser ist natürlich noch interessanter, also H2O. H2O lässt sich zerhacken in OH, in das Hydroxyl, und in das H, OH- und H. OH ist auch interessant, OH hat nämlich eine Frequenz ganz in der Nähe von 1,4 GHz. Das H, also, also, Sie merken schon, Das Ganze dreht sich um Wasserstoff und Wasser sogar, also nämlich um das Hydroxyl-Ion. Äh, und auf die Art und Weise meint man heute, um diese Sache zum Abschluss zu bringen, wir sollten die Galaxie im sogenannten Wasserloch abhören, weil am Wasserloch, das sind nämlich die Frequenzen, die mit den Bestandteilen von Wasser zu tun haben, nämlich mit H und mit OH, nämlich mit Wasserstoff und mit Hydroxyl, in, in der Nähe des Wasserlochs treffen sich alle kommunikationsbereiten Zivilisationen der Milchstraße, um gemeinsam miteinander zu telefonieren. Piep, piep, piep. Äh, mehr möchte ich nicht sagen. Also, ich weiß nicht, ob die uns alle lieb haben, aber auf jeden Fall sollen sie sich mitteilen. Die Frage ist natürlich, kann man das überhaupt erkennen? Und so weiter, das werden wir gleich sehen. Nun, also wir haben jetzt endlich mal eine Strategie, im Prinzip eine Strategie, mit der wir das Universum abhorchen könnten, nach Signalen äh, von außerirdischen Zivilisationen. Tja. So, und jetzt will ich Ihnen was erzählen. Also 1960... 1960 war es ja so, Kokoni und Morrison hatten ähm, diesen Artikel aufgeschrieben und bis dahin war das Thema, sagen wir mal, man hat sich offensichtlich zu Hause schon mal damit beschäftigt, als Wissenschaftler, aber nicht wirklich. Es war eigentlich immer noch sehr schlüpfrig, sehr seifig und man wollte damit nichts zu tun haben, aber als Kokoni und Morrison in diesen Artikel in der Zeitschrift Nature, also für diejenigen, die von solchen Sachen keine Ahnung haben, kann man vielleicht mal sagen, Nature ist so ein heiliger Gral der Wissenschaft, ja. Also wenn man in Nature was veröffentlichen kann, dann hat das einen sogenannten starken Impact. Weil alle lesen Nature, alle Naturwissenschaften lesen Nature. Und wenn da was drin ist, dann hat das also gleich über die Spezialwissenschaft hinaus große Bedeutung. Das heißt, das Erscheinen dieses Artikels, das ließ die Naturwissenschaftler förmlich rumoren, Es kochte überall auf. Und wie das so ist, wenn sich dann mal einer wirklich aus der, aus der Deckung getraut hat, dann kamen die anderen auch raus. Es gab also mehr und mehr Naturwissenschaftler, Astronomen, Biologen, Physiker, die hatten sich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt, sind wir allein im Universum, hatten sich ihre Gedanken gemacht, haben sich natürlich nicht getraut, da irgendwas dazu aufzuschreiben. Schlussendlich, man hat sich getroffen, man hat eine Konferenz gemacht, das machen Wissenschaftler immer gern. Also wir Europäer namentlich gerne im Sommer, Sommerschulen auf Mittelmeerinseln sind wir, also da war ist eine andere Geschichte. Es gab eine Konferenz 1961, 1960 in Green Bank. In Virginia trafen sich also 20, ich glaube, es waren nur Männer, und machten sich Gedanken darüber, wie viele, jetzt muss total sich fest, wie viele kommunikationsbereite Zivilisationen gibt es in der Mehstraße. 20 Mann in einer Woche, so eine Frage. Boah, kann man sich richtig vorstellen, Ja, es war Sommer, die Männer in Nile-Testhemden 1960, ne, so richtig viereckige, viereckigen Haarschnitt, wie man das so von den Apollo- und von den Gemini-Flügen später gesehen hat. Also so muss man sich das wirklich vorstellen. Ich habe mit einem der Beteiligten, dem Sebastian von Hörner, darüber mal gesprochen. Man hat wirklich eine Woche gerungen darum. Was ist da passiert? Wie geht man an so eine Frage überhaupt dran, um Gottes Willen? Ne? Und weil eben ja nicht nur Kokonien Morrisons und sondern etliche andere sich darüber schon Gedanken gemacht haben, stellte man auf einmal fest, Mensch, es gibt ja unglaublich viele Diskussionspunkte und das Allerwichtigste war, dass man eine Formel versuchte, Naturwissenschaftler, namentlich Physiker, versuchen immer mit Mathematik zu arbeiten. Es tut mir leid, aber diese Formel ist wirklich ganz einfach. Das ist nur ein Produkt. Und da kommen wir mal gleich zu kommen. Ähm, eine Formel aufzustellen, wie viele kommunikationsbereite Zivilisationen gibt es in der Milchstraße? Warum denn nur die Milchstraße, bitteschön? schön? Naja, dann müssen wir wieder zurückkommen zu der Entfernung. Hm? Also nochmal: Sonnensystem, Lichtminuten, bis zum Pluto sind es Lichtstunden. Das Licht von der Sonne braucht sie bis zum Pluto wirklich Stunden. Könnte man auch mal eine Kassette drüber machen bei Gelegenheit über interstellare Raumfahrt. Mal gucken, wie weit wir da kommen heute. Also, Lichtstunden. So, bis zum Stern, bis zum nächsten Stern sind es Lichtjahre. Das Licht braucht also Jahre bis dahin. Die Ausdehnung der Milchstraße sind 100.000 Lichtjahre. Also, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, eine Pizzabestellung von einem Ende zum anderen dauert 100.000 Jahre. Ja, dann ist die Nachricht da, dann wird die Pizza geliefert und bis dahin ist unter Umständen der Besteller schon längst ist klar. Okay, also eine Milchstraße ist ein Riesenteil, ein Riesending mit 100 Milliarden Sternen. Okay, wie weit ist es denn bis zur nächsten Milchstraße, also bis zur nächsten galaktischen Scheibe? Sie haben ja inzwischen schon gemerkt, Sterne scheinen irgendwie nicht gleichmäßig am Himmel verteilt zu sein, sondern es sich in Sterneninseln scheinen sich das festzuhalten. Nur bis zur nächsten großen Milchstraße, Andromeda, ist es 2,25 Millionen Jahre. Jetzt mal angenommen, Bei Andromeda hätte es irgendjemanden gegeben, der unseren Stern, den wir Sonnen nennen, als einen erkannt hat, bei dem könnte es vielleicht mal irgendwie zu Leben kommen. Warum, weiß ich jetzt nicht genau, wie er das festgestellt haben will, aber nehmen wir mal an, es wäre so. Dann hätte der für 2,25 Millionen Jahren sein Piepsignal losschicken müssen, damit das heute bei uns ankommt und wir merken, huch, der ist ja da. Also, Sie, Sie merken das Problem, dass dieses, was dieses Thema hat. Das Thema ist nämlich nicht nur groß in seinen, in seinen wissenschaftlichen Ausdehnungen, also man muss alles Mögliche dabei bedenken, es ist auch groß in den räumlichen und damit auch in den zeitlichen Ausdehnungen. Ich will vielleicht am, dazwischendurch mal erzählen, es gibt einen wunderschönen Drudel. Wissen Sie, ein Drudel ist? Also ein Drudel ist so ein Kasten und in diesem Kasten ist irgendwie ein merkwürdiges Zeichen und nun soll man raten, was das ist. Es gibt einen fantastischen Drudel, der so ein bisschen klar macht, worüber ich hier eigentlich rede. Das ist nämlich ein völlig weißer Kasten. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Blatt Papier und zeichnen jetzt also einen schwarzen Kasten da rein und innen drin ist alles weiß. Was ist das? Na? Das ist die Wüste Sinai. Und zwar beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Die Israelis sind schon weg und die Ägypter sind noch nicht da. Und genau so kann es uns gehen. Wenn wir also da rausschauen, dann können die schon längst weg sein oder sie sind einfach noch nicht da. Und genau das beschränkt auch die Möglichkeiten der Suche nach Außerirdischen. Wenn wir nämlich uns beschränken auf die Milchstraße, dann haben wir wenigstens eine Chance von 100.000 Jahren. Also die könnten vielleicht vor 100.000 Jahren irgendwas gemerkt haben, dass um den Stern, den wir Sonne herum nennen, was tut. Aber vor 2,25 Millionen Jahren, ja, warum sollte jemand eine Nachricht zu uns geschickt haben? Insofern macht es keinen Sinn, über kommunikationsbereite Zivilisation in der, im gesamten Universum zu reden, sondern wir reden erstmal über die Milchstraße. Dann gucken wir mal, was rauskommt und dann können wir immer noch hochrechnen auf alle Milchstraßen zusammen. Gut, kommen wir zur SETI-Formel. Es geht also jetzt, seien Sie nicht enttäuscht, das wird noch interessant genug, sind wir allein in der Milchstraße? Unter 10 noch 11 Sternen, also unter 100 Milliarden Sternen, sind wir da die Einzigen? oder gibt es noch jede Menge andere? Und es geht auch nicht um Leben an und für sich. Das können wir einfach nicht feststellen. Wie gesagt, das ganze Universum kann voller Rauhardackel und Regenwürmer sein. Da werden wir nichts von mitkriegen, sondern es geht um kommunikationsbereite Zivilisationen. Um Zivilisationen, die mindestens so clever sind wie wir, naja, also die über Elektronik verfügen. Und damit sind zum Beispiel schon Fischlebewesen ausgeschlossen. Denn ein Fisch wird niemals Hochspannungstechnologie entwickeln. Ja, testen Sie das bitte nicht aus, ich verrate Ihnen nichts Neues. Wenn Sie in der Badewanne liegen, bitte keine elektrischen Geräte ins Wasser schmeißen. Sie kriegen derartig eine gefeuert, dass Sie einfach tot sind danach. Den Fischen wird es genauso gehen. Denn die Naturgesetze, die zum Beispiel die Elektrik, ja, die Elektronik ausmachen, die sind überall die gleichen. Wenn wir noch mal dazu kommen dazu. Nun, also Fischlebewesen schließen sich aus, weil die werden keine Technologie entwickeln. Ne? Riesengroße Brontosaurier werden auch kaum in der Lage sein, Nanochips zu entwickeln, weil ihre Klauen einfach zu groß sind. Sie sehen schon, wie, wir das, wie sich das offensichtlich einschränkt. Kommunikationsbereite Zivilisation heißt Zivilisation, die eine Technologie entwickeln können. Und Regenwürmer entwickeln keine Technologie. Tut mir leid. Also jetzt nicht gegen Regenwürmer, aber es geht nicht. So. Okay, nun, wie können wir die also feststellen? Wir können sie feststellen, indem wir mit großen Radioteleskopen das Universum abhorchen. Warum eigentlich Radiostrahlung? Ja. Warum eigentlich nicht was anderes? Nun, Radiostrahlung, also diese Megahertzwellen, haben den großen Vorteil, dass sie im Universum nicht absorbiert werden. Wir sehen bis zum Rand des Universums mit Hilfe von Radiostrahlung. Bei der optischen Strahlung ist es natürlich so, optische Strahlung wird zum Beispiel durch Staubwolken richtig absorbiert. Das heißt, mit optischer Strahlung wird man es kaum schaffen, interstellar, also von einem Stern zum anderen, zu kommunizieren. Das wird man nicht schaffen. Aber mit Radiostrahlung geht das. Radiostrahlung hat auch noch den Vorteil, dass man die Amplituden modulieren kann. Also man kann richtig Informationen auf die Wellen setzen. Das geht wunderbar. Und auf diese Art und Weise haben wir also jetzt mit großen Radioteleskopen Suchen wir das, horchen wir das Universum ab? Das ist jetzt genau die Frage. Ja, das wäre also die, die Suchstrategie. Und jetzt müssen wir nur noch erfahren, wie sich die Herrschaften damals, erinnern sich noch, haben wir schon wieder vergessen, ne? Green Bank, ähm, in Green Bank Gedanken darüber gemacht haben, wie viele kommunikationsbereite Zivilisationen gibt es in der Milchstraße. So, <lacht> das ist unglaublich. meiner Zimmertür. Etwas hat angeklopft. Wieso ist noch jemand hier? Ich bin allein. Jetzt habe ich's wieder gehört. Kann es denn sein, dass sich ein Geist im Zimmer irrt? Es hat geklopft, geklopft. Vielleicht ein seltenes Tier. Wenn es hier richtig ist, was will es dann von mir? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Verrammel ich das Zimmer oder lasse ich es herein Und lade dann was immer es ist auf ein Bäschen ein Kriech ich unters Bett oder hol ich eine Zwiebel und werfe wenn es reinkommt und zitiere aus der Bibel Bibel Zitiere aus der Bibel Es hat geklopft Ein schabendes Kratzen, ich hoffe nur Es war kein hungriges Schmatzen was es auch ist Ich bleibe unerschüttert Ich werfe es wieder raus, aber dann weint es bitterlich, das wäre gemein. Was soll ich tun, wenn es friert? Es kann ja sein, dass mir das selber mal passiert. Es hat geklopft. Es hat geklopft. Es hat geklopft. Jetzt, Jetzt mache ich auf. Ja, da ist die Radiere Vaniote. Heute haben wir uns wieder ein bisschen dem Außerirdischen. Oder sagen wir mal besser gesagt der eher physikalischen Auslegung des außerirdischen gewidmet. Wir sind aber noch mittendrin, wir sind noch dabei zu hören, was der Professor Dr. Harald Lesch uns erzählt. Der Lesch Harald, ja, das ist ja ganz ein ganzer, guter Freund vom Philipsen und der ist an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und lehrt da theoretische Astrophysik. Sie werden es schon gemerkt haben, es ist eher eine ganz naturwissenschaftliche Auslegung. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehabt und es ist ja ganz klar, wenn man sich mit allerlei Phänomenen auseinandersetzt, dass man dann fragt, wo kommen die her? Wie entstehen die? Wie hört sich das an? Was macht man damit? Was ist das überhaupt? Wie hört sich das an? Das ist natürlich ganz genau unsere ganz spezielle Frage beim waren Jurte, vom Langer, vom Philipsen und der Marold. Und diese Frage wird uns auch die nächsten Tage beschäftigen im elektromagnetischen Sommer. Für alle, die neu vielleicht zum ersten Mal die Radio Jurte hören, es ist die Jurte, die im Kunsthof steht. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich an, das zählt, was da steht. Ja, wir haben gewissermaßen einen Auftrag bekommen. jetzt Nicht von den Außerirdischen, sondern von ganz irdischen Menschen aus der Mongolei. Was es damit auf sich hat, das erzählen wir in späteren Sendungen. Also bleiben Sie dran, die Radio können Jurte kennen Sie immer 10 bis 12 um 16 bis 18 und um 22 Uhr bis um ungefähr 2 Uhr morgens hören. Wobei man sagen muss, dass natürlich die radiare waren Jürten, Beiträge zum elektromagnetischen Sommer, zum Klingradio, sich unterschiedlichen Dingen widmen. Das muss man schon sagen. Da hat der Philipps recht, das hat er mir gerade auf einem Blatt papier geschrieben, dass man das nochmal ganz deutlich herausstellt. Sie hören es ja, wir sind draußen, wir sind von Zeltplanen bedeckt, kriegen mit, wie das Wetter ist, Wind und Wetter, alles, der wir mitkriegen, wie das halt bei Nomaden so üblich ist und bei Radionomaden natürlich umso mehr. Sie fahren jetzt da vielleicht gerade in der Straßenbahn vorbei. Oder wir haben sie schon mal gehört, sie hören uns, wir haben es schon gesagt, dreimal täglich, aber sie hören nicht nur uns, sondern sie hören auch den Johnny Hedden, die er am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr und dann zwei Stunden später ab 18 Uhr mit seiner Riesenshow jeden Abend, vier Stunden lang bis, zum, bis um 22 Uhr. Und nicht zu vergessen natürlich die Feedback-Installation, die ihnen eine... Siesta zur Mittagspause verschafft von 12 bis 14 Uhr vom Knut Aufermann und diese Installation können Sie auch betrachten im Kunsthof in der Limmatstraße 44 ganz genauso wie die Radio Jerewan und die Feedback-Installation das ist das, was Sie dann auch nachts hören auf Radio Lora 97.5 hier in Zürich und ansonsten auch im Internet unter www.lora.ch Da müssen Sie sich ein bisschen durchwursteln, ein wenig zurechtfinden. Achten Sie auf die Bezeichnung Webradio, dann werden Sie es schon finden. Aber zurück zum Herrn Lesch, was der uns noch erzählt. Wir haben am Nachmittag jetzt dann jeweils um 16 Uhr Radio Jerewan-Jurtenbeiträge. Zu dem Thema, was uns alle angeht, zum öffentlichen Raum, zur Stadt, wenn wir in der Stadt sind. man ist man ja außerhalb der Stadt, aber man kommt wieder zurück. Oder besucht Städte, wenn man nicht in der Stadt ist. Also jeder hat da in irgendeiner Form was damit zu tun, meistens heutzutage. Und das ist unser Thema, wie man mit der Stadt umgeht, wie Gestaltung ist, was eigentlich den öffentlichen Raum ausmacht. Ja, jetzt Philips, dann Doktor haben wir, oder? Kommunikationsbereite Zivilisation da ist ja wieder der, der Lesch. Also Bevor ich damit anfange, Lesch. es tut mir leid, aber wir müssen erst eines noch klären. Was ist eigentlich Kommunikationsbereitschaft? Was ist das eigentlich? Sind ja. das Lebewesen, die jetzt wie verrückt darauf sind, mit uns in Kontakt zu treten? Oder sind sie nur neugierig, also wollen sie erfahren, was im Universum los ist? Oder was ist eigentlich Kommunikationsbereitschaft? Wie ist das mit uns? Sind wir kommunikationsbereit? Denn wir haben ja jetzt nun keine großen Sender aufgestellt, um das Universum punktgenau, also zum Beispiel bestimmte Sterne punktgenau, mit unserer Botschaft, äh, zu, von unserer Botschaft zu unterrichten. Wir sind hier. Aber wir haben was anderes gemacht. Sagen wir mal, seit rund 50 Jahren teilt sich die Erde als eine kommunikationsbereite Zivilisation mit, und zwar ob sie es will oder nicht, durch die elektromagnetische Strahlung, die wir aussenden. Und zwar ist die, die ist nicht so wie die natürliche elektromagnetische Strahlung, sondern die ist schmalbandig. Und ein, ein, interessant, ein intelligenter, ein hochentwickelter äh, Außerirdischer in einem Abstand von grob 50 bis 60 Lichtjahren könnte bereits mit unserer Technologie, mit unserer heutigen Technologie feststellen, dass um den Stern, den wir Sonne nennen, herum ein Radiosystem,